Tak já tímto zahaju diskusi a využiju právo se ptát prvním, co bude moderátor. Mně přišlo vlastně zajímavé, že ty si tu eusacialitu tak jako popsal, tak jako vlastně docela volně, což jako no. samozřejmě jako dává smysl. Ale ono je to potom, že vlastně jenom, jenom to, že tam existují teda ty kasty, které přímo se nereprodukují, ale pomáhají v reprodukci. To znamená v podstatě kdykoliv, jako sociálita kdykoliv, kdy vlastně je tam umožněná, tak tak selekce, že vlastně hmm. takhle jednoduše, jo. Což mimochodem, teda jenom poznámka, ty jsi zmiňoval toho Darwina, ale Darwin vlastně velmi přesvědčivě tohle popisuje tu selekci. a vlastně jako mě to úplně šokovalo, když jsem si to v tom Darwinovi čet, jak on vlastně jako ve všem byl tak prozíravý, že v podstatě ten fenomén popsal a dokonce na hezkým příkladu, protože že ten příklad byl jako, jak to je možné, že, že zvířata, který se mají nějaké specifické vlastnosti, jak se vyvinuli, když jako ne, ne, nemohli se dědit. A on to říká, on to tam přibližuje na, pří, na příkladu e, kastrovaných domácích zvířat, jako je vůl, jo, jakože je selekce na to, jak vypadají kastráti, což je divný, že jo, ale prostě jako jde to přes tu kým selekci a on to vlastně velmi peč, jako, jako přesvědčivě popisuje, takže opravdu jako by to vlastně popsal. Ale chci se, ta otázka je taková, že pokud je to takhle jako jednoduchý, tak vlastně zase by bylo divný, že to není přece jenom častější. Jo? Že já vím, že ty říkáš, že některý, že to může být tím, že to neznáme, ale prostě je nápadný, jak často to teda vzniká u těch blanokřídlejch, jo, a přitom jako v skupiny, jako jsou ty brouci, dobře, pár to třeba je, ale když je, pokud by to bylo takhle jednoduché, že stačí opravdu jenom nějaký překryv generací, jo, a nějaký, tak, jako pleče, potom slova vlastně už jsou jako podmínky splněné na vznik sociály. tak proč to je přece jenom tak častý zrovna u těch blanokří? Je to teda tím určením, nebo proč zrovna tak? U toho haplodiplodního určení pohlaví je to něco, co je v podstatě pořád uh, diskutovaným tématem a není na to uh, konsenzus. Uh, jsou na to jako uh, prostě komplexní mo modely, kterým se přiznám, že do hloubky nerozumím, ale jako určitě to nebude tak, že, uh, že by to byla výhoda prostě uh, 70 5% versus 50%, bude to něco prostě, pokud to bude fungovat, tak to bude 52% versus 50%, nebo nějaký jako velmi těsná výhoda. Spíš se vlastně ukazuje, že by ta haplodikloidy mohla stimulovat samotnou péči o potomstvo. Jo. A zároveň si myslím, že Právě jako klíčem je, je ta dlouhodobá péče o potomstvo to hnízdní chování. Ono, u těch blanotřímých je to jenom, vlastně, jenom u těch žahadlových. Není to prostě u parazitik, není to u symfit, je to pouze u těch žahadlových. A ono těch lidí, který mají prostě péči o potomstvo takovou, že se o to starají až do dospělosti nebo skoro dospělosti, tak vlastně zas tak moc, moc jako není. Jo, a ty, který, který to mají, tak právě pak tam aspoň nějaká jako, jako jednoduchá emsocialita, nebo prostě v případě obratlovců něco, co má helpy, tak občas jako vzniká. Takže si, si myslím, že klíčem je, klíčem je to, že prostě většinou jako jo, rodičové na potomství kašlou. Jo, a vlastně ten přes, té socialitě si myslím, že ve výsledku není zas tak jako složitý. Myslíš, třeba u hrobaříků, který se to nemohlo? Tam, t, t, ano, hrobaříci jsou jako ně, něco, tam by to být mohlo, hmm. ale otázka je taky, jestli jako jsou jo, pořádě studovaný prostě jeden, dva hrobaříci a kdyby, kdyby se někdo podíval na diverzitu hrobaříků, tak je otázka, co by jako zjistil. Hmm. Tak, děkuju. Další otázky? No. No, to já, já, já, já. Jo, jsi krásně ukazoval tu jako, e, variabilitu, jak mezi e, druhou, tak A Teďka otázka je, že e, u těch nízkých frekvencí, kdy jako to mám smysl považovat za takovou jako výstřednost, protože prostě e, jako uchování je možný jako ledasco. A kdy prostě to má o tom cenu uvažovat jako o nějaký alternativní strategii a pak hledat prostě třeba ekologický důvody, který to snažíme vysvětlit. Jak by byla pro tebe pracovně nutná jako frekvence, kdy se to vyskytuje? Jo, já si jako já tam možná i vrátím rovnou jako přímo ten slide, kde kde to jako mám? No já si totiž osobně myslím, že tu hranici v podstatě udělat nelze a že to, je, že to je prostě gradient. A skoro jako lepší, než klasifikovat, jako druh to má, druh to nemá, je prostě jako pracovat s tou, s, s tou frekvencí. Jo? Pravděpodobně... <laughs> Pra, pra, pravděpodobně ty druhy, kde to je jako méně než e, procentu, to bude, e, t, e, tam to jako důležitý asi fakt nebude. Jo, zároveň je i ten problém, že opravdu e, někde e, v některé situaci to opravdu může být v podstatě i chyba měření a tam máme sem u ceratíně je kukurbitiny jedno hnízdo do zvíce samicema má z několika set a tam je to prostě nej... tam jsou obě orvaný, tudíž že to nejspíš omyl, že tam prostě zrovna zrovna jako vlezla do toho hnízda taky jo. takže ale myslím si že že ta jako Klasifikace vlastně dost, d, d, d, d, d, dost obtížná že to fakt je, fakt je prostě spíš jako radi. A nebylo by vlastně rozumnější se dívat na... Protože takhle to, takhle to máš udělané jako v frekvenci v celém tom no. A když, se, když tam dáš ten další slide, ten, ten jako vnitrodrohovej, tak kdyby si to dělal, procent uh, uh, um, procento populací, které by to bylo, jestli by ti nevyšli spíše tu Samozřejmě, tady. Samozřejmě ano, jako podívat se na to, uh, jo, jako procento populací, kde se to vyskytuje. No. A to ti dá jiný výsledný čtyř? Ano, ano, no, tam, tam člověk naráží na to, že ty, na ten efekt jako malých čísel, jo? že to, že prostě jedna versus nula je, by to, by to determinovalo strašně moc ten výsledek, jo, a spíš... Je určitě pravda, že ty průměrné čísla za druh jsou jako nějakým způsobem zjednodušený a je potřeba se podívat prostě na fázi, fázi, fázi sezóny, rozdělit to po lokalitách a tak. Jo. To jako je, je zjevné. Ale prostě jo, při těch, při, i když když se něco vyskytuje v jednom procentu případů, nebo třeba ve dvou, tak stejně člověk potřebuje jako obrovský, obrovský N. A to, to, to sebrat už je přece jenom jako těžké. A zvlášť, by chtěl člověk porovnávat víc populací, tak pod, pak by se, se člověk dostával prostě k dvou tisícům hnízd nebo druh, nebo tak. A to už jako je u pár druhů mimo realitu, když se člověk jako řešit to srovnání samozřejmě, když člověk pak řeší nějaké obecnější věci, tak mu může být jako relativně jedno, jestli daný druh je ta informace jako nejlepší možná a jde o nějaký ten jako celkovej celkovej jsou nějaké data, kde by se porovnalo eh, heterozygotnost průměrná, prostě průměrný počet heterozigotních eh, několikusů eh, s tím, jestli, ten, jestli teda ta... Eh, Vosička nebo to je teda eusociální anebo solitérní? Problém u tohohle je ten, že v podstatě to, aspoň ak, uh, aktuálně si myslím, že to je velmi těžké měřit heterozigotnost. Uh, uh, tak, aby to bylo srovnatelné. Když člověk použije mikrosatelity, tak to závisí na tom, na ten druh, na který jsou vyvinutý. Vždycky bude mít lepší heterozygotnost, než na, než na druh příbuznej. A myslím, mezi populacemi to druhově. I tak si myslím, že když se to vyvine na jedné populaci, tak tam, tam to člověk jako najde. Jo. To možná ale zajímavá, jako zajímavý podnět, který časem můžu, můžu zkusit se na to podívat. Nevím o studii, která by to, to řešila. A jakou, když tak předpokládáte, jako směr, jak by to, jo, jak by to bylo být? To... No, já bych viděl, že ty heterozigotní budou spíš solitární, ale to teď jenom tak, jako to je čistě hmm. intuice, chtěl by se nad tím hmm. zamyslet. Ještě samozřejmě u blanokřídých je problém ten, že tam k velké homozygotnosti nebo inbreedingu v podstatě nemůže dojít, protože oni, jak mají to diplodní určení pohlaví, tak prostě když by došlo k velkému inbreedingu, dojde k vzniku diplodních samců a celý to jako přestane, přestane fungovat, jo. Jo, že prostě ty blanokřídy velmi trpějí na, na inbreeding a v některých situacích pak dojde k nějakým jako obskurnostem, že zvyknou triploidní samice, diploidní samci a nějak ta populace funguje, ale jinak prostě obykle ten práh toho, kdy zvládají fungovat při nízký hmm. heterozygotnosti, je jako docela vysoký a tudíž možná příliš vysoký, aby tam prostě pak byl tenhle ten peře. A to je zajímavé, to, to by mohlo taky souviset s s tou právě tohleto riziko toho vznikání těch, těch jako haploidních, teda samců. sankcí. Jako jaký jak... zase to... intuice, mm. prostě, yeah. ale stálo by za to se zamyslet, jestli to nemůže být tohle, co to před, předurčení. Mm. Vy jste tam říkali, že, že jste ten rozdíl, mezi, jestli, jestli ty dvě samice v tom hnízdě jsou jako matka a dcera nebo sourozenci, určovali geneticky. A mě by zajímalo, že matka a dcera budou spolu sdílet 50% toho genu, těch genů. A Uh, dva a sourozet si sdílí taky jako kolem 50. Tak jak si no, to... U to tak právě není, ne, protože ne. téma haplody plodní určení pohlaví. A, ale. Takže tam sdílejí vlastní sestry 75%, nevlastní, a ne, ne, nevlastní 25% s tím, že. Tam v podstatě, když se člověk podívá na ty konkrétní jako alely a tak, tak to lze v podstatě, zvlášť k tomu má třeba to, po, ještě k tomu má třeba potomstvo, tak to lze v podstatě docela jednoduše vykombinovat, když nad tím člověk klasicky přemenšuje pomocí mendlovské genetiky. Si to lze spočítat jako na, na papíře, ale samozřejmě ano, tady u blanokřídkých je fakt prostě ta specifická, ta specifická věc, že fungují jako, že, že ta příbuznost mezi strama a matkou a dcerou je jiná. Tak. ještě další, jenom možná teda, než vás ještě napadne, že přece jenom ta terminologie je teda opravdu trošku oříček, jak jsem to sám říkal, že jo? protože asi tady všechny zaujalo, Překvapilo, že tvrdí, že eusocialita může být, že jsou tam prostě dva jedinci, že jo. E, prostě eusocialita nemá pravá socialita, což prostě, že je to jedna, jedna, co se rozmnožuje a jak druhá, co jí pomáhá, je takový, jako, prostě, jo, tak... což no. jako, to je jenom, to taková je poznámka, že v podstatě ten termín vzniknul kvůli té pravý eusocialitě těch velkých koloní, že jo. A teď jako když se to rozšíří až na tohle, tak najednou se to začne jako tak, jako jo, prostě se jí to hrozně posouvá vlastně celý to téma. Jo. A s tím naprosto, s tím naprosto jako souhlasím. Jinak jako co se týče těch velikostí, tak ten jako Mटiner vlastně řešil hodně ty halektidy, který těch jako dělnic tam mají třeba šest. No, to mají prostě, a říkal tomu jako to, eusocialita jo, pořád. Jo. Podle milzdovského jako myčinerovské definice, to je, jako, jo, to je to, čeho jsem se tady vlastně držel, o ním pak bylo spousta pokusů, to je hlavně v 90. Jako letech. A v podstatě to skončilo jako fiaskem. Někteří se pokoušeli podle těch kast, někteří tvrdili, že tam fakt je právě to kontinuum, a nějaká míra jako vlastně té reproduční nerovnosti ře řešili další další pak, jako Gadakar, řešil altruismus, jestli tam je, nebo není, jenom, že to je něco, co člověk vlastně nemůže vidět v té přírodě, jo, jako, nebo velmi těžko, samozřejmě může, ale jako trvá to fakt dlouho, že jo Takže, takže v podstatě se na to nějak to rozhodně definovat skoro, jako, rezignovalo. A myslím si, že jak z toho ven je fakt možná řešit prostě ty jednotlivé znaky. Jo, prostě kouknout se, jako, co, to, co to má, co to, co to nemá, a pak, pak na tím přemýšlet a míně mí, mí, mí, jako řešit to, to škatulkovat. Jo, to, je to já si myslím, že je jako v pořádku, jenomže ono je to opravdu spíš takový jako mm -hmm. moment toho primárního překvapení, kdy najednou se zjistí, že jakýkoliv helpři, jo, prostě když tam pak uváděl ty ledňáčky, které mají helpři, tak to, to mu je opravdu jako nikdo neřekl eu socialita, vlastně ničemu, co je u ptáků, jo, takže, no, ale no. přitom máš úplnou pravdu, že když se pak podíváme na ty rypoše, tak ten rozdíl není zase tak strašně velký, to je jenom, že jsou takový divný, že jo. No. jo? A Asi. hlavně je tam prostě gradient a on musí být gradient, protože jestliže to jako v evoluci vzniklo, Jasně. tak to jako muselo vzniknout mezi nějaký mezifáze, co jsem teda ještě jako dostatečně ne, nezdůraznil. Uh, ta, uh, ta, uh, tak je to, že lidi mají občas představu nějaký jako, uh, jo, žebříčku složitosti těch společenství, kdy prostě ty znaky jako přibývají. No ono to tak jako není, ono, uh, ono prostě v, ně, uh, v některých v situacích třeba může růst velikost společenství a nezvětšovat se rozdíl mezi královnou a dělnicí. Někdy tam těch vlastně královen je, je víc, Ně, někdy, zakla, někdy se i u relativně malých společenství zakládají více jedinců dohromady, naopak u velkých zakládá jako jedna samice sama. Takže to prostě je taková jako komplexní mozaikovitá evoluce a není tam. Je tam prostě obrovská variabilita, která jde ještě k tomu různým vlastně a jako svým způsobem gradient. Jasně, ale to, to, jako, to si tam jako předestřel, ale na druhou stranu, tam máš prostě skupiny jako mravenci nebo termity, které prostě jsou tam zafixovaný a hotovo, že jo? To znamená, jako jsou evidentně nějaké evoluční kroky, který ti to jako, který ti to nějak zablokujou možnost se vrátit, že jo? Jo, tak to už jako vlastně, jako s se snažili najít ten point of no return mm. a jako Zajímavé je, že to fakt asi úplně nesouvisí ne mě s tím stářitý skupiny, že u některých jako docela starých skupin toho prostě nikdy jako ne, nedosáhly. Zároveň pro, jo, i v tomhle máme, máme rozdíly v tom, klasicky třeba u čmeláků je vtipný, jak na, to, jak na ně různí lidi jako koukají mzně. Jo, ti, co zkoumají prostě ty t, t, t, t, jako čely a, a mravence, tak tvrdí, že, že čmeláci jsou jako jednoduše emsociální. Jo. Pro mě jsou vlastně strašně jako uh, kom, uh, složitě emsociální. Jo, že uh, jako ten, uh, ale jsou prostě určitají jako mezi stupně mezi tím jednoduchým a, uh, a prostě tou jako včelou menunostní. Tak nějaké dotazy. Nevidím. V tom případě ještě jednou děkujeme a všichni...